Gud give generalmajor Ros vore här Klockan var runt sex på morgonen Den chockerande insikten om att man saknade en tredjedel av det samlade infanteriet Spred sig snabbt i den svenska huvudstyrkan Under sin färd västerut förbi fotfolket stötte krok på en av adjutanterna som gav honom denna nyhet Vet här översten att generalmajor Rose är tillbakars med åtskilliga regementen infanteri? Gyllenkrok utbrast förvånad. Hur i Jesu namn är det tillkommet? Vände om hästen och red tillbaka mot den högra flygeln. Under ritten träffade han på rensköld och frågade denne om han kände till vad som hänt. Fältmarschalken visade sig göra detta och hade redan vidtagit vissa åtgärder. Det julenkrog hade att föreslå var en smärre halt med alla trupperna, men detta möttes bara med tystnad från Rensköld. I det laget hade Rensköld gett order till chefen för västmanlänningarna, Sparre, att gå tillbaka mot skanssystemet med sitt folk för att återfinna Ros styrka och lotsa dem tillbaka till huvudstyrkan. Till sin hjälp fick de hjälms dragoner. Även generaladjutanter och drabanter sändes iväg i samma ärende. En av dem var Nils Bonde, parentes, som nu återvänt från sin långa ritt till Ballonavka för att dra in Karl Rålands postering därstädes. En stund senare kunde Gyllenkrogs se rytteri på väg mot trakten kring Redutterna. Han red mot dem och träffade deras chef, översten Nils Hjelm. Denne var en 42-årig ärrad smålänning som bland annat slagits i holländsk tjänst vid Mons, Pont de Pierre, Yis och Namur. Men som sedan krigets början marscherat under de svenska färgerna och adlats för detta. På en direkt fråga om vart han var på väg lät Dragonöverstum förstå att han var sänd att hämta rosfolk. Gyllenkrok manade honom att skynda och... Skaffa fram rosen till oss. Nu gällde det för den svenska ledningen att snabbt samla sina kringsprida skaror. Även om ett ryskt motanfall nu var högst osannolikt, kunde ett sådant företag, om det kom, ställa till med mycket besvär för svenskarna om det drabbade dem med fotfolk och rytteri uppsplittrade på ett flertal små grupper. En samling av styrkorna var dock omöjlig inför det tunga ryska artilleriets eldgap. I lägret fanns bland annat 12pundiga och 8pundiga kanoner, bastanta helvetesmaskiner med en maximiskottvid på över tusen meter. Dessutom fanns det en haubits på 40 pund och en på 20 pund, till lika med några mörsar i samma kaliber, och även de måste man söka att undgå. Utifrån detta var samlingsplatsen välvald, förbanden dirigerades till en stor svacka. Omedelbart öster om Bodhis skogen, där man kunde försvinna bort från de ryska kanonjärernas synfält. Fotfolket traskade mot hagarna i Dälden där den ena bataljonen efter den andra stötte till. Även rytteriets skvadroner började samlas på samma plats. Kungen med uppvaktning slöt upp i närheten av Ösköta infanteriregimentets blåa led. De samlade bataljonerna drog sig mot sänkans norra ände- till en plats mittemot ett litet träsk, Lilla Moraset, där det gjordes halt. Kungens bår sänktes ner på marken och inviden satte sig Carl Piper på en trumma. Piper var i realiteten kungens första minister, den enda ur regeringen som följde honom i fält. Piper ombesörjde inte bara de direkta kansliärendena, utan var även med i olika viktiga underhandlingar. Den rundhyllte 61-årige mannen hade en mycket hög position som en av kungens främsta rådgivare och trogne verkställare av olika enväldiga beslut. För ofrälse och med en lyckad ämbetsmannakarriär bakom sig var han en i den krets av progressiva lågadliga män som en gång fylkats kring kungens fader, Karl den XI. Nu var han greve och hade genom ett gott gifte skickliga affärstransaktioner och en god aptit på mutor byggde upp en stor förmögenhet. En högsvansad och svassande uppvaktning av kungen ägde nu rum. Folk skockades runt båren, gratulerade till de vunna framgångarna och önskade vidare progress. Gyllenkrok föll in i kören och tillade att Gud give generalmajor Ros vore här som han kunde fullfölja striden. Karolus var optimistisk och nämnde att man skickat trupper för att få fram honom. Han lär snart komma hit. Kavalleriet hade dock inte kommit i ordning. Det gick att se skvadroner som ännu inte arrangerat sig i linje. Gyllenkrok red dit för att söka utreda orsaken. Fick tag på chefen för vänstra kavalleriflygen, generalmajor Hugo Johan Hamilton och påpekade oordningen för denna. Den 41-årige Hamilton var en man med ett bestämt utseende, tjocka buskiga ögonbryn, en kraftig romersk näsa och fylliga läppar. Han kom från en gammal skotsk krigarsläkt som kommit till Sverige på mitten av 1600-talet. Själv hade han inlett sin militära bana bara tolv år gammal. Generalmajoren sa sig ha sin egen flygel i ordning men att han inte visste vad det var för fel på den högra och red därpå iväg. Problemen med den högra flygeln hade nog att göra med att det var de skvadronerna som varit inblandade i de hetaste striderna och även utfört det våldsammaste förföljandet. De behövde extra tid för att återkomma i ordning.